Takže dobré, je mi odpoledne na poslední čtvrtku v tomto semestru, tím pádem mám kytý na uh, příště. Příště, příště bude se uh, na začátku s, uh, října. Uh, dneska mi je uh, velmi milou povinností zde přivítat uh, Ivetu Fajnerovou, uh, která uh, má uh, za svou velmi bohatou uh, historii růz, uh, různých obou uh, a různých pracovišť. Uh, my jsme si že to přednášku od jak nejlépe také reklamizovali, tak asi jako novou psycholožku. E, Ibetá je jednak tady absolventkou v fyziologie, zároveň vystudovala psychologii na Niterské v Trnavě a v současnosti pracuje na několika různých pracovištích, na třetí lékařské fakultě, na fyzickém institutu. A Akademie věd a především národního zdraví, kde vede výzkum centrum. centrum centrum, centrum. <hýzé> Pod, výzkum v virtuální realitě, a z těch všech různých oblastí neurofyziologie, neuropsychologie se kromě jiného zabývá také absolutně konkluzivní poruchou, A o to je to dneska já takže nebudu dál zdržovat přidávání Děkuji za mělo uvedení a já asi rovnou teda začnu tím, že kdybych teda já trpěla obsedantně kompozivní poruchou, tak dnešní krásně na tom by bylo pro mě symbolické, protože jsou tam samé násobky dvojky a mohla bych začal tato nějaký význam. A, takže to je jenom tak na úvod, a, protože ve všem bychom dokázali najít něco, co s obsedantně kompozivní poruchou tak souvisí. Já teda rovnou uvedu, že obsahantní kompozitní porucha není moje hlavní téma a doufám teda, že kolegové, zejména psychiáři, když vzhlednou, tak mě nebudou teda nějak kritizovat za nějaké chyby, které třeba uvedou nebo nejasnosti, ale pokusím se vám vlastně tu tématiku nějakým způsobem v základu uvést. Rád bych představila nějaké výsledky našich vlastních jako výzkumů a pak odvedla zejména vlastně terapeutické techniky s využitím virtuální reality, které dneska u pacientů tohle poruchou využíváme. Takže u toho pak skončím. No a abyste měli představu, o čem ta dnešní prezentace bude, a tak vlastně vidíte, že asi tak jako probereme všechno od těch jako nějakých příznaků nějaké nerovy, abychom přece nedrželi toho, že jsou tady fyziologové. A pak se podíváme na nějaké animální modely a výsledky studií. No a pak přejdeme vlastně k těm psychologickým charakteristikám, a to je tedy kognitivní flexibilita a inhibiční kontrola. A od toho se trošku odrazíme a pak i vlastně terapeutickým technikám, které se ovocida využívají a skončíme právě u té virtuální terapie. No a právě i kvůli spolupráci s dnes tém tady zmíním i ČI. A, a to proto, že i s tímhle podnětem se nějakým způsobem na pracuje a zágař teda uvíte, proč. Takže začneme teda tím, jaké jsou vlastně příznaky, nebo co je teda typického pro obsedantní kompozivní poruchu. A, tak v zásadě lze říci, že tou základní charakteristikou je, že jsou tam nějaké opakovaně se vyskytující buď to nutkavé myšlenky a na to navazující nějaké akty nebo nějaké specifické chování, většinou jsou to teda nějaké rituály. Pod si vlastně myslíme nějaké vtíravé myšlenky, které se opakují, vlastně otravují toho člověka. Můžu to být různé představy, nápady, i nějaké jednoduché impulzy, která ho pak vlastně motivují, motivují k nějaké specifické činnosti. No vlastně u pacientů tyhle právě obsesy vyvolávají vlastně nějaký stres nebo úzkost, která právě, aby se nějakým způsobem zmírnila, tak si právě těchto pacienti pacienty od úzkostných pohybů. A vyvinuli vlastně nějaké rituály. Nějaké takzvané kompulze, nějaké činy nebo akty, které můžou mít v mentální duchu, které vlastně tu úzkost na chvilku zmírňují. Takže třeba, kdyby někdo měl obavy s na a nákazy, tak potom, co se dotkne nějakého povrchu, kterého se obává, tak samozřejmě provede teda rituál čištění. Tak na tom příkladu si to můžeme představit. No a samozřejmě tyhle kompulze zabírají stále více času, protože samozřejmě na se vlastně posilují. No a toho, Pokud je teda pacient neprovede, tak to vede ještě k zvýšení té úzkosti, která tam už byla předtím a celá situace tím slušením. A samozřejmě ta neutralizace. Tím provedením toho aktu je jen dočasná, krátkodobá a právě proto zabírají ty kompouze a vůbec vlastně ty rituály stále více času. No a tady už vidíte takzvaný bludný kruh, obsahem té kompouzivní ruky, a který je vlastně založený a právě na principu učení a zpětné vazby. A protože pacient kvůli různým spouštěčům, a skutečně ty můžou být velice individuální, a vlastně se něj spouští nějaké automatické negativní myšlenky, které můžou být v různých to jsou právě ty obsese, na základě nich teda se vyvolá nějaká emoce, a v tomto případě je to nějakou úzkost nebo nepohodlí, a pocit, že něco šlo vlastně špatně a něco nefunguje tak, jak by mělo, nebo obavy z ublížení, nebo něco jiného. No a následně z toho vyplývá nějaké chování. To může být buď to vyhýbavé chování, anebo teda nějaký rituál a je charakter, ale většinou teda u kompozí tím rozumíme nějaké ritualizované a, akce. No a následně a, teda to dochází k nějakému dočasnému poklesu úzkosti, ano, tady hlavně emoční reakce, která je skutečně krátkodobá. Vlastně tím, že dojde k tomu poklesu, tak se posiluje celý ten prův, protože samozřejmě při nejbližší vyvolání té obsese, tak opět je aktivován ten rituál, protože minule přece fungoval. Ale samozřejmě právě tímhle tím podobně nějakou nějakou závislosti, tak i tady je vlastně ten princip, že musíme vlastně postupně navyšovat tu dávku a tu intenzitu. To znamená, že ty kompulze zabírají stále více času a začíná být obtěžující. Abyste si dokázali představit, co všechno tam může spadat, tak tady máte takový přehled. Vlastně v základu dneska se rozlišují jako kdyby nějaké základní dimenze, to máte ty barevná klečka, které v podstatě spojují kontaminační obavy, obavy s nákazy s nadměrným mytím nebo čištěním, či už vlastním nebo nějakých povrchů. Ale i lidi kolem sebe. A pak samozřejmě obavy z nějaké katastrofy nebo toho, že zaviníme někomu nějaké újmu, či už nějaké zdraví nebo dokonce smrt. A tak vede k nějakému kontrolování. Třeba obavy z toho, že když na vodu, tak je to sousedy. A takže to půjdu vícekrát kontrolovat, protože už se mi to přece jednou stalo a mohlo by se to zopakovat. A pak samozřejmě to přechází do nesmyslných obav. Pak to může být samozřejmě nějaké potřeba symetrie, exaktnosti a extrémní preciznosti, která může vlastně vést až k nějaké potřebě opakovaného kontrolování, jak je z toho to může být podobné. Pak máme vlastně různé obsese spojené s magickými členy pověrčivostí. To jste vlastně slyšeli na začátku, když jsem uvedla, jak je dneska krásný datum a jak by třeba to mohlo být vlastně velice pozitivní, anebo naopak, mohlo by to znamenat něco velice pozitivního já se samozřejmě potom tím můžu takový. A to právě v souvislosti s předchozími zkušenostmi, které už mám. A samozřejmě ty myšlenky, co se samozřejmě i religiozního charakteru, a pak třeba i to uvolňování vlastně toho stresu, může pak být korena třeba i s nějakým třeba modlením, ale i třeba nějakými jinými mentálními akty, třeba počítání, nebo uspořádování a mluvení, nebo vysloveně opakování nějakých věcí, které očekáme, že tenhle rituál teda odstraní tu obavu, nebo to, co by se mohlo stát. A většinou se to potýká s nějakým dobrým nebo dobrým. No a samozřejmě, až jsou to i sexuálního nebo agresivního charakteru, to a nicméně vlastně ty základní dimenze zasahují právě teda ty kontaminace a s tím spojené ty, pak nějaké obsesivní myšlenky, které vedou k obavě, vedou k obavě že někomu ublížíme a nebo že teda někomu něco stane které vedou ke kontrole. No a pak jsou to tady spojitosti se symetrií a potřeba rozpořadování věcí a rovnání a tak dále. Takže to je asi takový základ, ale nicméně se často a z OCD vlastně i v minulosti spojovala i porucha hromadění. To určitě znáte z palahyze zejména kde vlastně se ukazují domácnosti plné těch krabic, kde už člověk vlastně ani nemůže žít. A že tam je deset tisíc a, a potkaných a tak dále. No a samozřejmě to hromadění se skutečně vyskytuje jako v populaci a ne až to úplně vzácně. Nicméně tam to už to přesáhne nějakou mez, to se to vyvolá většinou, teda ta potřeba to řešit. Mnohdy u teda tu potřebu nemá ten samotný klient, ale spíš jeho rodinný příslušníci jeho okolí, které už je vlastně obtěžuje to jeho chování nebo v tomto případě hromadění. Tady jenom teda zmínu, že hromadění jako takové už bylo později odvolené jako samostatná porucha, protože má trošku uškodněné charakteristiky, když je to taky kombinovaný No a tady máte celé, celý soubor diagnostických kritérií, které vám samozřejmě já budu číst. Ale zmíním teda, že samozřejmě základem je, že tam musí být přítomné obsese a kompulze. A sice se dlouho říkalo, že vlastně stačí, když jsou tam ty obsese, protože jsou takzvané čisté, čisté vlastně obsesivní poruchy, ale ten člověk skutečně trpí jenom těmi mentálními myšlenkami, teda nějakými ale nicméně tam se vlastně ukazuje, že ty kompulze tam existují, akorát mají mentální charakter a navenek nejsou bíry. Samozřejmě všechny tyhle akty, či už teda obsese nebo kompulze, tak musí být člověk vědět, že jsou jeho vlastní, mít pocit, že mu je někdo podsouvá, musou být samozřejmě opakované, nepříjemné, a důležité samozřejmě je, aby se jim ten pacient snažil čelit. Jo? To znamená, že pokud mu vlastně nevadí a nejsou nepříjemné, tak nemůžeme teda mluvit o tom, že je to vůlka. No a samozřejmě důležitým kritériem je, že zabírají čas, co samozřejmě se stále zhoršuje s intenzitou toho onemocnění a změrou teda symptomatiky. No a sami osoby teda nesmí být nikdy příjemné. No, takže, a to jsou hlavní Ale samozřejmě, to jel jiné poruchy, které třeba taky uh, mohou mít i výskyt obsesie a kompouzí a proto je samozřejmě potřeba zvážit i další kritéria, které by pak se zařadily tohle poruchu nikámi uh, Jenom na okraji, když to je teda hodně klinické, ale zmíním, abyste teda tušili, že alcenou ty kompouzijní porucha se v minulosti vlastně řadila mezi úzkostné poruchy, nebo potom neurologické, stresové a poruchy, ale dneska vlastně se přijímá nová nomenklatura nemocí, podle které už bude tahle porucha vyřezená jako samostatné spektrum kompulzivních poruch. A, takže a právě ta odlišnost vůči běžným úzkostným poruchám i přes že se OCD sebe mluvěma úzkosti vedla vlastně lékaři k tomu, že to postupně oddělili jako samostatnou skupinu o No a um, ještě také okraji byste tušili, jaká je valence, není to zase až tak zácné, ale vyskytuje se už uh, asi u 2 až 3 a populace, ale ve skutečnosti ocd-symptomy mohou být přítom nadal většího počtu lidí. Nicméně o poruše uh, mluvujeme skutečně až tedy, když jsou na všechny materie. A, a samozřejmě nějaké rysy, chování se můžou vyskytovat u jiných poruch, anebo vůbec běžné populace. Zmíním ještě teda, že ten průběh je většinou celoživotní, může být samozřejmě akutní, chronický, ale většinou teda se to cyklicky vrací a málo, který pacient je vlastně na nějakém léčení nebo v terapii jednorázově a většinou se teda vrací zopakovaně. No a co se týče vlastně toho, jak ta nemoc vzniká, tak to tam velmi dohadněno, není to teda 100% jisté, ale jsou nějaké předpoklady, co je vlastně v mozku a lidí, kteří tady i kompozivními poruchami vlastně odlišné oproti jako zdravým osobám. A dnes už panuje vlastně takový jednotný názor v tom, že ty hlavní změny se týkají tzv. toho a toho kortikálního kruhu, které vlastně zahrnují přímo a na přímo bráhu. A dneska víme, že právě záležné symptomů a vůbec symptomatika OCD s těmihle okruhy skutečně souvisí a pravděpodobně teda můžou za tu podstatu obsesí a kompulzí. Nicméně, co se týče vlastně neurochemie nebo neurotransmitéru, které kontrolují vůbec i dráhy a i to jakým způsobem nalézáme vůbec symptomy i další OCD, a teď mluvíme tedy o třech řada a to je tedy serotonín, dopamín a um, Vlastně taková integrativní uh, teorie nebo model vlastně uh, říká o tom, že těch příštěch vlastně, kterým uh, který, uh, který vznikají to to, aby vůbec se vytvořilo u pacienta OCD, tak je několik a těch faktorů, je tam vlastně několik vědějších genetických. Uh, je tam samozřejmě působení prostředí nadměrného stresu, ale i samozřejmě nějaké výchovy, Uh, traumatu a tak dále, ale uh, jsou i modely, které uvažují vlastně o nějakých uh, zámětech, o systémech, genetických faktorech a existují genetické modely, které to částečně vykladují. Uh, ale zažíváme soubor vlastně těch věcí a uh, vlastně i proč dochází k narušení vlastně uh, té har nějaké uh, harmonie mezi neurotransmitery, které ovlivňují dráhy uh, zodpovědné právě za a tady vám teda na okraj zmíním, že tady existuje přímá dráha a ona jsem vlastně mluvila a tyhle dráhy a vlastně kontrolují činnost činnost a kortikální oblastí. a když je právě rovnováha mezi těmihle dvěma a dráhy, které vzájemně regulují tohle činnost, takže která uvoda u OCD právě k tomu dochází, tak pravděpodobně to je důvod proč tady se u odzena pacientů objevují tyhle specifické symptomy. A nicméně těch zapojených oblastí je skutečnosti daleko více a ten problém je stále komplexnější a zdá se, že uh, i přes mnohé metaanalýzy existuje teda určitá souhrávka v té představě, jak ta prucha vzniká. Nicméně uh, je jasné, že je tam zapojených několik okruhů a Dneska už víme, že se na tom vlastně podílejí jak nějaké pozornostní okruhy, nebo teda okruh, který vůbec řeší třeba pracovní paměť, nebo to, že se dokážeme soustředit na některé věci a jakým způsobem řídíme se naše akce a činnosti, a ale také nějaké efektivní okruhy, které tady hrají roli. Jednou vlastně z těch horizontálních oblastí, které tady, a musím zmínit, je přední cinglu u kterého se předpokládá teda nějaké monitorování, chyby a vůbec kontextuální informací. Pak je to teda kontextuální učení, protože je do té dráhy zapojený teda hypokampus, a struktury středního zpánkového volku. A samozřejmě jinde. Takže samozřejmě i to efektivní učení a s tím spojené procesy s a rozvojem jako poruchy souvisí. Zmíníme vyštěli předního která které vlastně se v, právě v neurobiologii a OCD začalo hodně silně v, v posledních letech. A to z toho důvodu, že se vlastně jako hub a velký vlastně v tom mozku objevuje stále časti vlastně funkčních, ale i strukturálních studií, které vlastně poukazují na to, že právě tahle struktura spolu s dozvolaterálním prefrontálním kortexem, ale i dalšími strukturami zména temporálního a paritálního kortexu, tak se nějakým způsobem podílí pravděpodobně na takzvané monitorování chyby, nebo to, že vlastně hledáme, či, jestli je všechno kolem nás v pořádku a zda teda je potřeba něco řešit a nějakým způsobem reagovat. A to rozpoznání konfliktu nebo nějaký nějakého rozporu vásavky, No, tak se zdá, že je vlastně nadměrné, nadměrně aktivní u pacientů z OCD a předpokládá se, že právě často pozorovaná hyperaktivita, hyperkonektivita předměna byla by mohla být podkladem toho, proč pacienti z OCD často vlastně trpí takovým tím, tím pocitem, že je nic v pořádku, že musí prostě něco řešit, protože něco se děje a není, není všechno, tak má A to je právě vlastně ten, většinou ten podnět, který vede k těm na samém Skutečně vlastně existuje celá řada zobrazovacích studií, které v různými metodami vlastně potvrdili účast předního cindula, či už, až se bavíme vlastně o klidovém stavu nebo o provokaci symptomů, to znamená, že když třeba obrázkami nebo videí budeme provokovat u pacienta jeho kompuzivní chování. A, tak budeme vidět právě zvýšenou aktivitu nebo a, hyperaktivitu teda předního zembole. No a taky a, v různých dalších kognitivních úlohách, které se vlastně věnují třeba inhibici reakce, anebo monitorování vlastní činnosti, a, tak tyhle všechny vlastně nálezy potvrzují a, tu účast právě předního zembole. No a my máme vlastně vlastní studii, která se to problematice vybavila a sledovala v Národním ústavu a zdraví ve spolupráci s fyzologickým ústavem právě pacienty medikované a nemedikované, které trpěly vlastně od OCD. A, a snažili jsme se vlastně se i na to, a u těchto pacientů existuje nějaký rozdíl právě v důsledku medikace, protože samozřejmě většina studií, které se u pacientů dělají, tak jsou u pacientů medikovaných. A to může samozřejmě trošičku výsledky, a výsledky, tady z toho, i když pilotního nálezu vyplývá, že ta zvýšená funkční konektivita je daleko vyšší u právě nemedikovaných pacientů oproti pacientům medikovaným a je potřeba teda té medikaci a změně značnou pozornost, protože právě ta aktivitu v mnohých oblastí ovlivňuje. Zároveň na zajímalo, nějakým způsobem a to předvědicí ozónu pak souvisí skutečně se symptomatikou našich pacientů a zmírou obsesí a kompulzí, které se v ní existují. A skutečně tam nějaká souvislost je, ale už není signifikantní, takže to na s tím, je No a, a tím se dostávám k další problematice, která samozřejmě s pacientem se souvisí. A to je problematika kognitivní flexibility a inhibační kontroly. Uh, jsou to pojmy, které se teda většinou využívají v psychologii, protože uh, při testování vlastně našich mentálních dovedností uh, tyhle procesy hrají roli, ale ve skutečnosti ovlivňují naši každodenní aktivitu. Uh, abyste si dokázali představit, možná teda je zkrátka na tak pod pojmem inhibiční kontroly si můžete vlastně představit. Uh, a naši schopnost zastavit reakci v případě, že není adekvátní. Kde třeba podnět, který jste očekávali, tak sice přišel, ale je to něco jiného. A my jsme v té chvíli nezarádili, protože to není zaráducí. Zatímco kognitivní flexibilita obnáší vlastně naši schopnost se přizpůsobovat měnící se situaci, tím se pravidlům a tak dále. A zdá se, že oba tyhle procesy jsou u narušené. A zatímco inhibiční kontrola vlastně u nich pravděpodobně odpovídá za to, že nejsou schopni zastavit to kompozivní jednání, které se tím pádem stále nemalo nahrašuje. Zatímco kognitivní flexibilita odpovídá vlastně na tu zvýšenou rigiditu, která u ovocené je značná a můžeme, a dokonce se mluvit o literatuře o neflexibilitě, takže neschopnosti se přizpůsobit nějakým změnám. A s tím vlastně souvisí i tahle teorie, která vlastně předpokládá, že náš mozek a vůbec neuronální systém jako funguje na základě nějakých atraktorů, které vlastně můžou změnit stav našeho mozku, aby třeba něčemu věnoval pozornost, aby nám faktor přepnul a věnoval se třeba vlastně myšlankům. A tyhle změny nějakého kontextu nebo stavu jsou samozřejmě žádoucí, kdo jste měli. A zatímco některé poludruchy můžou mít extrémně vlastně, a, jak kdyby plitké a, ty atraktorové stavy, což znamená, že neustále třpínájí. To si můžete představit jako třeba poludruchy pozornosti, která by vedla k tomu, že neustále nás něco distraktuje. A zase naopak některé poludruchy, jako třeba je OCD, vlastně se vyznačují tím, že mají velice vlastně hluboké vlastně atraktorové stavy, ze kterých není možné se dostat ven. To prostě vypnutí není dostatečně uh, lehké, a to znamená, že potřebují daleko silnější podnět to, to, do to je samozřejmě nějaký model, který byl uh, matematický dokladovaný na analýzí díky. Nicméně to, že skutečně nějaká uh, neschopnost přizpůsobování se u OCD se vyskytuje, a uh, ten je vlastně i různé kognitivní testy, které vlastně poukazují na to, že skutečně u pacientů z OCD pozorujeme řadu vlastně nějakých deficitů, které souvisí s neschopností řešit nějaké úkoly nebo častým chybám v těchto úkolech. A kdybychom se podívali na jednoduché kontrolu, tam na které ukážeme nějaké ukázky, tak můžeme vlastně mluvit o neschopnosti <coughs> potlačovat nějakou informaci, třeba který vám za ukážu, kde se mluví o produktivní interferenci, anebo tedy úlohy, které vyžadují zastavení reakce v různé formě a ty pak už skutečně mluví o individuční kontrole. A všem tyto úkoly vlastně poukazují na nějaké narušení OCD pacientů, i když v tom není tedy úplný konsenzus. A je spoustu studií, které nenacházejí dostatečný rozdíl, ale nebo naopak to nacházejí velmi extrémní. protože je všechno dáno i obrovskou variabilitou OCD pacientů. A, a to jednak je dáno tím, že máme několik dimenzí, jak jste slyšeli, tak ty příznaky u vlastně oceda pacientů, i když jsou to jenom obsesy a jenom kompouze, tak jsou naprosto variabilní. A je samozřejmě díky tomu, že dá předpokládat, že nějaká variabilita panuje i v jiných procesech, které k tomu vedou. A takže se nejedná ve skutečnosti o jednu poruchu, ale takový takovej um, syndrom, nebo um, vlastně tam nějaké seskupení a podobných poruch, které ale mohou mít jisté odlišnosti a na to poukazuje právě ty otánamidy. Nicméně a třeba a z prvního roku ukazuje, že obecně skutečně platí, že největší kontrola je u pacientů z OCD narušena a převáhá třeba, třeba studií, které mají dobrou kontrolní podmínky, tak to skutečně potvrzí. A podobně názor názor i v oblasti kognitivní flexibility, a nebo teda koordinace našich činností, které se ukazují třeba v kde musíme a přepnout pozornost na nějaký problém, a nebo a změnit, reagovat na změnu pravidel v úkolu, a nebo se něco přeučovat a podobně. A tyhle úkoly taky vlastně poukazují na tu zníženou a flexibilitu a nebo neschopnosti se přizpůsobit u organizace. No a já vám tady ukážu i a, vlastně příklad naší studie, a, kde se vlastně testoval soubor a, poměrně veliké, jak vidíte, 47 pacientů, a, kteří si vlastně přešli celou skladu materných testů, tím se samozřejmě testovaly zdravé kontroly, které potom možná byly pánována na věk a, a a samozřejmě i vzdělány, protože toho kognitivních testů musíme zohledňovat. No, ale jak vidíte, tak naši pacienti jsou opět zase tam vystá variabilita. Máme pacienty s vysoce závažnými příznaky, ale i s mírnými příznaky, takže nemůžeme samozřejmě všechny považovat za stejnou skupinu letně jako kontinuum. No a na to, aby jsme teda posoudili, jaké jsou jejich příznaky, tak se používá takzvaná škála yellow-brown která vlastně hodnotí obsesivní a kompulzivní příznaky a v vlastně taková otázek strukturovaná intervií. Samozřejmě naši pacienti hodnotili i svou úzkost, jakou pocitují, protože je přestože by to úzkostná porucha, tak jak jsme slyšeli, tak vlastně ta úzkost je základní charakteristikou, která je vyvolaná právě těmi obsesami. No a to, ta úzkost jejich se posuzovala jak subjektivně, tak objektivně, takže je posuzovali sami pacienti, ale posuzoval i lékaři. No a, a tady uvidíte výsledky a srovnání našich pacientů a kontrol, a kde vidíte a výsledky teda z testu. Abych vám proti vás, z vás které třeba tenhle princip neznají, tak strup test vlastně vyžaduje v řadě subtestů a schopnost a vlastně rychlého škrtání nebo identifikace nějakých informací. V prvním subtestu je celá stránka, kde máte prostě přečíst. A slova, které vidíte napsaná, ty vlastně charakterizují nějaké barvy, je tam modrá, červená, zelená, to se různě třídy, lépe se nám na tom ale vlastně jsme schopni to dělat poměrně rychle, protože pořád čtené je to příroda. A pak dostaneme úkol pojmenovat barvy, které takhle vypadají jako nějaké čtverečky nebo ultramičky, což je samozřejmě trošku pomalejší, protože sice jasně všechny tyhle tři barvy známe, ale nám to chvilku trvá než je pojmenujeme, takže produkování toho slova je to malejší než čtení, ale nicméně toho úkol zvládneme ten úměr No a pak dostaneme podívný úkol, kde máme nevyčíst, co je tam napsané a identifikovat barvu, kterou je to napsané. To znamená, že kdybych já dostala tenhle úkol, tak říct modrá, ale zelená. A to je něco, co znamená, že musím potlačit jednu informaci na úkor druhé. A potlačujeme paradoxně na je tu informaci, která je méně přirozená, ale tu, kterou děláme pořád, a to je čtení. A, takže ve skutečnosti číta ignorovat barvu, to dokážeme, to dokáže každý. Ale když musíme vlastně ignorovat to, co je tam napsané a ignorovat tu barvu, tak se často pleteme, protože samozřejmě ta intuitivní informace nám tam pořád skáče. A tomu se právě říká kognitivní interference, kterou tam No a my jsme vlastně takhle podívali na výsledky zdravých kontrol a pacientů a samozřejmě logicky uh, potřebujeme vědět, že pacienti, kteří řeší tenhle úkol, nejsou výrazně pomalejší, protože principiálně by mohli být uh, třeba, protože mají horší pozornost a podobně. A tady vidíme uh, teda subtest slova a subtest barvy obou skupin a vidíme, že tam v žádný rozdíl není. Takže pacienti z odstede nemají zásadně nějaký uh, deficit pozornosti. A když se to podíváme na výsledky u baravných slov, a tak tam je to trošku jinak. Já jsem teda zapomněla tady přiřadit statistiku, ale tady teda statistický rozdíl, který ukazuje, že při čtení, vlastně, teda pojmenovávání těch baravných slov vlastně dělají pacienti samozřejmě nejvících chyb, a to je zkomaluje, to znamená, že jich přečtou za ten stejný čas daleko méně. A když tenhle rozdíl není obrovský, tak je, tak je významný. A vlastně ještě počítá něco, čemu se říká interferenční skóra, tím vás nebudou zatěžovat, ale v tom se samozřejmě pacienti liší taky. A ten vlastně říká, je to, jak moc jsme pomalejší oproti tomu normálnímu čtení a pojmenovávání barev. Jo, to je to nějaký přepočet. No v zásadě teda můžeme říct, že i v našem souboru pacientů, který teda má i ty medikované, i ty nemedikované pacienty v sobě, tak je skutečně narušena ta my jsme se pak dívali, zda to nějakým způsobem opět souvisí teda s tím změn funkční konektivity, a tak vidíte teda výsledky funkční konektivity odpět toho předního symbola, které jsem změnila, ale to je, ale ne, to je, to je která, knihy, která odpovídá zase za ten vlastně processing nějakých informací informací a, a vlastně poukázali jsme na to, že ten výkon negativní kvůli s funkční funkčních předního a performantální kvůli. A nicméně a ta vlastně, regresní analýza následně, když jsme se podívali na různé sítě, a tak poukázala na to, že vlastně nejdůležitější roli v tom celém procesu stejně hraje ten talánus, který je tam v tom základu, a kterého změny a vlastně funkční konektivity právě s nějakými a oblastmi, ale a teda i nějakými frontálními oblastmi a mohou vlastně vést i té symptomatiky kognitivní, kterou jsme sledovali do testu, ale taky vlastně k produčci a těch procesů. A zmíním i další volovu, protože to, co jsme tady teďka, tak ten struptest vlastně zahrnuje jenom nějaký pravotní proces, který se děje ještě v našej hlavě, jo? tam ještě to potlačování na úrovni toho myšlení, a protože my jsme vlastně to slovo ještě nevyprodukovali. A podobně je to teda u volnou což je úlova, kterou možná principálně principiálně všichni znáte, která v podstatě vyžaduje, může mít různou charakteristiku, nebo podobu, ale vyžaduje, aby jsme na něco reagovali a většinou doby reagujeme, protože soustavení přicházejí na vránou třeba tady se pod kterou liběříčkou objevuje písmeno P, vždycky, když se objeví a značka kola Takže je to vlastně je pozornostní úkol. No a problém je v tom, že písmeno per. A to písmeno e šter, já mám ignorovat a nemám reálnou. Což není vůbec lehké, protože většinu doby jsem připravená reagovat, takže už v podstatě mám prznáková lesnici, a už jenom mačkám. A teď zkuste zastavit tu reakci. A tu schopnost zastavení téhle reakce je samozřejmě, kdo se každý má nás dělal chyby, a když někdo nedělá žádné chyby, tak je to trošku zvláštní. Ale po celé je samozřejmě No a na zajímavá, se skutečně teda platí, že těho celé pacienti tam prostě dotkají do toho a nejsou schopni to zastavit. No, ale to není tak jednoduché, protože, když se na to podíváme, to zase tam máte a z počet tady teda jsou kontroly a tady jsou pacienti, tak nějaký rozdíl tam je, ale nalevo vidíme vlastně teda vždycky tohle jsou chyby opomenutí, takže kolikrát vynechají tu reakci a vidíte, že tam nedělají chyby ani jedna skupina. A tohle jsou reakce na nic, když mám zastavit tu reakci. A vidíte, že nějaké zvýšení tam je vlastně úplně Paradoxně dva plna. Paradoxně, když obrácený kde já po vás chtěla, abyste jednou začal zvláště klávesu, když se objeví to r které je tam zácné, ale pak zastavili tu reakci, když se tam malo objevovat to P, tak tam se to zase paradoxně trošičku jako změní. a naopak nacházíme vlastně u pacientů s OCD neschopnost včas zareagovat, jak kdyby prostě ta nadměrná kontrola v tom nějakým způsobem no, dávnila, nicméně teď je tam poměrně málo a těžko tenhle nesignifikantní výsledek interpret. interpretovat. Důležité pro nás spíš bylo to, že i předchozí publikace začaly poukazovat na to, že vlastně mezi těmi dimenzemi OCD, jak máme třeba ty čističe, kontrolory a potřebu symetrie, tak dále, tak se můžou lišit. A možná to není úplně to samé, takže jsme se podívali na to, že to teda platí i v tomu naše našem A když se podíváme znovu na tu úlohu, úlohu tak vlastně uvidíme takovéhle podívej úsledek kde vidíte, že pacienti, kteří, která trpí těmto by s kontaminací a mají potřebu čištění a vytí, tak vlastně nedělají žádné vynechání té reakce. To znamená, co to reagují, ale samozřejmě to vede k těm chybám. které se vyskytují v zdravé kontroly a můžou teda častější. Nicméně, když se podíváme na to, jak to funguje u těch kontrolů, kteří soustavně něco kontrolují a vlastně nedokončují věci, protože ta neustálá kontrola jim brání v dokončování akcí, a tak oni paradoxně nedej k tomu, že ta akce je o tolik věc někdy, tou snahou udělat chybu, že vlastně dělají ty chyby opačného řádu a přestávají reagovat. Těch chyb se není mnoho, ale je to teda významný rozdíl, který poukazuje na to, že vlastně u toho OCD to může být trošku problematicky protože zatímco u těch čističů máme silnější tu potřebu něco udělat, udělat třeba toho čištění a jsou rychlí, obecně vlastně nedělají zase až to mý chyb, zatímco ty kontroleři se tak snaží kontrolovat, ty své aktivity by pak narodzovaly žádnou chybu, že to vede vlastně k tomu už nejsou schopní činnosti, která se po nich vyžaduje, což je zrovna pozornostní úkol. Tak to bylo vlastně ukázané na to, že jsou tam teda jakési rozdíly, no a my jsme doufali, že tzv. stop to protože je teda další úloha, která je tomu ještě nadřazená, takže nám zase projeví něco víc. Tahle úloha vlastně vyžaduje, aby jsme se rozhodovali. Když se na, na obrazovce objeví jedna šipka, zmáčknu jednu klávesu, Když se objeví šipka opačným směrem, zmáčknu jinou klávesu, a můžu, můžu na to použít ne dvě, a jednu šipku. To, to závisí pak od instrukce technologie. Nicméně principiálně tady není ani tohoto rozhodování, ale spíš zastavení reakce, které tady a, vlastně reaguje na něco úplně jiného. Takže máme vizuální podnět, na který reagujeme pořád ale musíme se rozhodovat, takže je to složitější akce. A do toho máme zvukový podmět, který když zazní, tak máme projekci zastavit a to bez ohledu na to, v jaké fázi rozhodování jsme. Což samozřejmě vede k tomu, že pokud je ta akce tak už i prakticky není možné zastavit, protože ta ruka už to prostě dělá. Zatím, pokud jsme ještě ve fáze rozhodování, tak ještě si můžeme říct, aha, tak počkej, počkej, já to nedělám. Takže je tam jistý, jistá pravděpodobnost asi v 50 protože ta umoci nám a, že zareagujeme správně a zastavíme tu ná. Nicméně je úloha, jak vidíte, nám se to vůbec rozdíl. A tož samozřejmě možná je zase tím, že tady máme soubor pacientů, který je složený z více podskupin. A tady jsme ještě tedy naudávali podrobnější analýzu, i když zdá se, že to nesouvisí ani tak s dimenzí, ale že se díváme, na vlastně takové hrubé obrysy té úlohy, protože se díváme i panátové chyby, které ty neboráční časy. A ten problém možná bude skrytý je vlastně někde jinde, protože právě to zastavení reakce až v jisté fázi by mohlo odpovědět na ty rozdíly, a na to jsme si tohle zatím nepovídali. Právě možná, že se něco objeví. Nicméně u stop signálu úlohy jsou ty nálezy i zahraničních studií velice rozporuplné, takže těžko říct. Um, samozřejmě um, studie, které se věnují tebe, tak uh, se snaží vlastně tu problematiku, které je trošku zinávodnou. A proto vám teďka zmíním teda i nějaké animální modely, uh, protože uh, dokážeme nějakým způsobem vlastně třeba užit zvířatých modelů a modulovat chování člověka, které by mohlo uh, odrazit a skutečně potvrdit třeba nějaké neuronální nálezy nebo, na, nebo naše předpoklady, a které ho a já jsem tady od profesora prostora fotelíka vlastně takový přehled. existují tedy různé zvěřící modely obsahovně kompulzivní poruchy, které zahrují geretické, neurodivorové, výhorávné modely, ale já budu změňovat jenom farmakologické, a to je proto, že tím ostatním zase až tak do hloubky narazujeme, bych to pletla, a plus některé ty modely vlastně nasledují vždycky to chování. A nicméně tady vám ukážu příklad vlastně modelu, který využívá dvě různé látky, To jednou je teda látka Quimpirol, což je agonista dopaminových receptorů, a ten druhý, který se teda budu snažit pojmenovat, tak je vlastně agonista serotoninových receptorů. A tohle, co vidíte tady, je vlastně chování pod K, který je teda pod chronickým, to jsou teda tři různá zvířata a pod chováním, a buď to teda jenom fyziologického rostoku, takže tohle je optimální, normální chování zvířete a v takzvaném opondu, to že je to úloha, a kdy to zvíře vlastně se pohybuje v volném a prostoru a jsou tam nějaké podněty umístěné, ve kterým má tendenci se samozřejmě nějakým způsobem vracet, ale obecně proskoumává prostor a drží se nějakých. No a tady vidíte, co se stane. Pokud tomu zvířeti podáme k ním pirol, takhle se začne chovat, a takže vlastně vykazuje, jak kdyby takové to ritualizované chování to potřebu vlastně opakovat ty akce a, a vidíte, že se pohybuje daleko rychleji, daleko častěji se dáci na ty místa, takže vlastně na je jenom prostě chodí a hledá. Uh, Na, no tohle chování připomíná, nebo se snaží vlastně modelovat, uh, modelovat chování, které vidíme u pacientů z OCD, to znamená to provozování těch rituálů a vlastně vykonávání těch zbytečných akcí. A podobně je to od druhého modelu, vidíte, že tady je teda uh, ta ritualizace vůbec uh, třeba uh, toho kompozivního jednání ještě daleko silnější a vlastně to zvíře že už prakticky ani uh, neproskoumá zbytek. No a, a i kolegové z Vizelodice ústavu vlastně chemikálový model a jemu podobné sledovali. A ukážu vám vlastně a takovou úlohu, a, kterou možná už mnohý z vás znáte z nějakých jiných experimentů, ale teď to, to tak vysvětlím. A je to vlastně úloha, která vyžaduje, od budžete, tady je to teda konkrétně potkáme, který se pohybuje na rotující aréně. A, nemám tady teda video, ale za chvilku každou variantu videa. A kde teda ten potkan takhle volně vlastně běhá, zase je otvřený prostor, ale pokud stoupí do nějakého zacházaného prostoru, který je vlastně výsečí nějakého prhu, tak se stane to, že dostane negativní zpětnou vazbu a to je teda, teda elektrická ránka, která dá signál, tady nechodí. A on se začne nějakému prostoru vyhýbat, je to vlastně úlohou, že nějakou prostorovou orientaci ne, ne. A to, co kolegové slyšeli, je, že vlastně naučili podkránka se výdívat nějakému specifickému sektoru a to dělalo je několik dní. A, a kdy mu podáváme vlastně tam vypíralu a vidíte, že tam, za tam se to je vlatování ale pak změnili pravidlo a tu pozici toho sektoru změnili na jiné místo a čekali, co se teda stane v této zvíře, které má modulovat, vlastně to odhlede zrádno. A tady vidíme výsledky, jsou to vždycky teda zvířata černě, vidíte teda tam ten model a píle to zvíře kontrolní, a tady je ta skupina zvířat proměrná a vidíme, že vlastně učení se nezmění. Ty zvířata se stále učí, vlastně ty kognitivní funkce tam nejsou zásadně naučena. Ale pokud jim změníme pravidla, tak je tam ta neflexibilita, ta neschopnost se prostě přizpůsobí tady změně. a to zvíře že se prostě nedokáže přelučit na tohle místo, takže pořád vstupuje do toho místa, které si myslí, že je bezpečné, protože to přece tak bylo do, to, dosud. Ale nedokáže prostě pravidla a hodně dlouho trvá, než se přelučí. Takže to vlastně ten model ukázal a dokázal vlastně simulovat ty příznaky, které vidíme u CDR a ta a my jsme vytvořili teda časem virtuální vrstováním variátu témhle pohybí pro lidí, abychom dokázali ten princíp přenést i k léhkých testovat na pacienty, podobné úloze, prokázat, že ten model je teda validní. A, a tady vlastně vidíte mluvíte princip spotkánka, která se může pohybovat o té arance, dělat si tam sice nějaké značky, ale pokud ten sektor bude definovaný v rámci místnosti, tak mu to nepomůže a musí se orientovat v okrytého. Nyní podobné věci vlastně naše vajenky, virtuální, a která vlastně taky rotuje jako takový kolotoč a taky může být tam nějaké místo, které na té aredce a točí se spolu s ní. To bylo tady zrovna to modré místo, které vidíte, že se, si můžeme pamatovat podle nějaké značky, ale to zase jiné místo, které, pardon, tady si mi to trošku posunulo, aby bylo zase definováno v určité místnosti. A tyhle dva referiční se dokážeme rotací od sebe udělit a tím pádem testovat i tu změnu a toho sektoru. No a my jsme vlastně testovali dva různé principy úlohy. Ta jedna je vlastně obdobná jako potkánku, to znamená, že se má člověk vyhýba nějaké zakázané oblasti nějakého sektoru, nebo hledá skryté místo, které prostě zapývá jenom pokud dá, přijde na to pravidlo, kde se schová. No a my jsme v naší úloze zkoušeli právě to převoučování, ten reverzál. to znamená, že jsme měli pravidla. A už tady vidíte vlastně data pacientů z OCD a zdravých kontrol, kde, teda modře, jsou výsledky teda pacientů. A tady to, co vidíte, je vlastně čas, který strávili v tom zakázaném sektoru, za kterého vlastně měli o každé rychle unišknout, pokud už všechno na něj vstoupili, a neustále se nějaký načítek. No a tady je vidět, že v podstatě v tom prvním učení, kde to poznávají, jsou stejně jako kontroly. Paradoxně se zase až tak zásadně nezměnily. pokud jsme změnili ten sektor, ale stále zůstával podle zhruba pravidel, to znamená, stále bylo do v té místnosti. No a tohle nastalo, pokud jsme ten sektor změnili a na paradoxně lehčí úlohu, že se ten sektor otáčel s ním. Takže by vlastně mělo být strašně dokačí na to, že to pýval vždycky na stejném místě, třeba toho Trnoč ale oni na to prostě nepřijedou tak lehce a nedokážou to pravidlo odhadnout. Takže to je dojízení, teda ta neflexibilita a toho přizpůsobení se, protože ta změna pravidel prostě už byla velká. No a když jsme se podívali právě zvědavě na to, zda se teda zase liší ty kontroloři a tí čističi, tak se zdá, že tomu tak skutečně je a že tady... A ten čas v sektoru a paradoxně se právě teda ty čističi, zatímco ty kontroloři a docela to dokázali to pravidlo odhadnout a vlastně byli docela dobří podobně jako zdravé kontroly. A se to máme nějakou která samozřejmě ovlivňuje výsledky celé skupiny OCE na pacientů a je to třeba teda nevící. No a podobně jsme se podívali teda na úloku reverzalovu, kde jsme jim schovávali um, um, místo um, a tady tedy je teda ten význik už trošku jiný, já jsem vám ten, tu ukázku na další slet, tak tady vám to ukážu. To znamená, my jsme několikrát změnili tu pozici. A pak po sobě byla v místnosti, pak se to změnilo dvakrát na aréku, a pak se dvakrát v městnosti je vysvěnil terapii, empolovným pravidům. A takhle vypadaly nejdříve tedy zpátky a výsledky pacientů a vůči kontrolovat. A vidíte, že teda rozdílání, když není zase úplným programem a to a teda nějakým způsobem probíhá, a, ale i různá pravidla těch jednotlivých úloh a můžou se různě odrkadlit. Takže když se podíváme, a třeba tady došlo k tomu zásadní změně pravidel, kde teda jsme to změnili na ten lehčí rukou, s, o, třeba že to je vždycky u toho Fromečku a je to vlastně to jednodušší, protože se to bývá spolu se mnou tak tady ku ty pac pacienti pacienty až až tak špatně, k tomu bylo to toho předcházejícího úkolu. Dělo, že prostě ta úloha byla až příliš jednoduchá, protože to místo bylo třeba blízko a tak dále, takže samozřejmě to se na tom může Nicméně jsme se zase podívali na to, to ten rozdíl mezi těmi různými skupinami. A ten jsme teda nenašli ani tak v tom ukazování na to místo, zda v tuší, kde teda je schované, ale v tom, jak dlouho by jim trvalo opak najít. Takže nebyli až tak přesní. A zase teda máme tady čestiček, kteří byli na skutečnosti horší než kontroloři. Takže kontroloři až na ten govnovkou úkol jsou vlastně výsledku docela dobří, pokud mají teda něco dělat, co není časově až tak teda omezené a pokoky pravidla. No a dostávám se na další problematice. Doufám, že stále ještě stíháte, že vás nezahodcí úplně. A to bude léčba OCD, protože samozřejmě um, i pacienti um, vlastně vyhledávají, buď to teda z osobních důvodů, nebo protože k tomu tlačí o sociální okolí, uh, vlastně nějakou pomoc, protože uh, zjišťují, že nejsou třeba schopni pracovat, navazovat sociální kontakty a tak dále, právě protože jich vlastně ty obsesákom pouze nesměrně amezují. No a ta OCD je poměrně složitá a a většinou ZD využívá kombinace farmakoterapie a kognitivní bivorální terapie. Farmakoterapie zahrnuje většinou tedy a což je vlastně takové starší cyklické amidepressivum, které neposlobí jenom na serotonovní vrátor, vrátor a vrátor a noroprenovní. No a ta se většinou používá teda v kombinaci s, s, vlastně s pěknými výstávací, nebo inhibitory a s metoním návodu transportu. A tahle kombinace vlastně antidepresiv je nejtějštější, ale samozřejmě ta variabilita u těch pacientů může být různá. A, a většinou vlastně ta léčba je začíná být úspěšná, až po násazní ta medikace za 2 až 3 týdny. Nicméně samozřejmě je u těch pacientů hodně relapsu a mnohých z nich vlastně potřebují tu léčbu v nějaké čase změnit. anebo nějaké životní vlastně změny nebo sociální stres a tak dále, může samozřejmě zase příznaky toho nemocnění zhorší. A nicméně je to teda letba celoživotní a oni se vlastně učí i v kognitivní terapii, vlastně se edukují, učí se vlastně spoustu metod a principů, jakým způsobem si pomoct sami a pokud to přijde nějakým mírné a vyhledávají vlastně pomoc a se v nějakém zájemnějším zhoršení. No a, a já se tady nebudu zacházet nějaké nějakých té ale spíš teda já zmíním nějaké techniky oživňování, které se používají. Vlastně v rámci takovou niklině virální terapie je samozřejmě základem ta edukace. Musí chápat vlastně to, jak ta nemoc vzniká, co jim může vlastně znovu vyvolat, aby si jim na to vlastně pozor, aby dokázali vlastně správně naplánovat celou zprávu, aby brali medikaci, pokud jim mají teda doporučenou, aby dokázali rozpoznat vlastně, když se něco děje. A samozřejmě se pak učí různé techniky, jakým způsobem ovlivňovat buďto svoje emoce, a třeba se učí vlastně relaxovat, sklidnit se, pokud teda nastává nějaká situace. Učí se ale samozřejmě taky třeba pracovat s myšlenkami, protože jistě pochopíte tak ty vtíravé myšlenky, vlastně jdou do, do takových těch katastrofických scénářů, a vlastně tak kognitivní rozbor nebo analýza analýze těch myšlenek samozřejmě může nějakým způsobem jako změnit ten prostor. který ten pacient má, i když velice nevrzeně. No a pak se pracuje samozřejmě s příjemnými aktivitami a fyzickou aktivitou a tak dále s Nicméně to chování, ovlivňování konkluzí je daleko problematičtější a tam se teda využívají principy desenzibilizace a tzv. expoziční terapie, to znamená vystavování se tím podnětům, podobně jak to uděláme třeba u fobii. Takže kdybych to řekla na příkladu, arachnofobie, tak když vás bude postupně vystavovat podmětu se zvyšující se intenzitou, to vlastně postupně zmírňuje, nebo pokud to bude samozřejmě udělat správně i s další navazující terapií, tak bude vlastně zmírňovat ty obavy z tohohle podmětu a bude vás vlastně učit se přizpůsobovat tomu podnětu samozřejmě. U ale je to trošičku složitější a přestože se tam vlastně taky mluví o expoziční terapii, tak to není vlastně čistá expozice, ale vlastně mluvíme o takzvané expozici se zastavením reakce. Takže to, co vlastně se u těch pacientů dělá, je, že vlastně jim ukážete ten spouštěč nebo ten podnět, který u nich vyvolá ty myšlenky a v nich chování, ale pak mi zabráníte v tom aktu. Protože samozřejmě víme z toho kruhu, který jsem vám ukazoval na začátku, že vlastně, ty, vlastně ten proces učení by vlastně jenom posiloval ty konkluze. Takže my je vlastně potřebované nějakým způsobem zamezit a ten proces je samozřejmě zlouhavý a pokud ten pacient není motivovaný to sám dělat, tak to samozřejmě nebude fungovat. Takže na připomenutí náš cyklus OCD, tak to je logické, že my vlastně potřebujeme někde, utnout ten vztah mezi tím, že když se cítím úzkostně a něco na není v pořádku a jsou tam ty OCSE, tak prostě to svou kompulzi a to v tom musíme to vlastně tomu pacientovi zadání, To samozřejmě vede ještě k zvýšení stresu, takže to je to velice nepřijímavé pro ty pacienty a si s nějaký nějak vyspořádat, či, či už nějakými technikami uklidnění a tak dále. No a, a samozřejmě v terapii OCD se pracuje vlastně s tím dimenzionálním přístupem. A protože, jak jsme si už ukázali vlastně na několika věcech, tak uh, mezi různými dimenzemi, třeba toho kontaminačního vzaděle a těmi kontrolovémi, ale i těmi dalšími je vlastně mnoblý, poměrně veliký rozdíl. A to samozřejmě platí i pro expozice, protože když je exponujeme, tak se musí exponovat při nějakým podnětům, které jsou pro ně typické. Takže uh, kdybych kontroloval. Třeba ukazovala jako podnět špinavou toaletu, to možná to s ním nehne, jo? ale to ještě neznamená, že, že to nebude platit pro čističe. Takže my samozřejmě i te, ty dimenze musíme v terapii nějakým způsobem sledovat. No a tady vlastně projdu na něco, a teda, a co se snažíme využívat jako inovativní terapii, i když je to doplňková terapie, ale vlastně je to rozšíření standardního programu i z medikací. A tady vlastně je vlastně fyziční terapie s virtuální ráditou. Proč to děláme? Tak důvodem je to, že vlastně nám to může pracovat i s pacienty, pro které prostě podněty v nemocnici nenajdete a navíc vlastně během, během toho dokážeme jednak zaznamenávat poměrně dobře to chování toho člověka a máme kontrolu nad tím vlastně s čím pracuje a co v běžném životě abychom ho kontrolovat neměli. No a my vlastně v té virtuální expoziční terapii využíváme principy, které se budují i v zahraničí. Je už několik vlastně paralelně zvykajících studií, které vlastně využívají různé virtuální prostředí, zejména jako pro kontaminace, to je nejčastější, takže jsou různé veřejné toalety, ale taky třeba veřejné dopravní prostředí, které se vlastně využívají pro to, aby provokovaly symptomy pacientů s kontaminačními ovalami. A, ale občasně se vyskytují třeba i prostředí pro nadměrnou kontrolu. Většinou je to tedy nějaká domácnost a pracovní prostředí. No a, a zácně se tady vyskytne i hra, a, která využívá vlastně několik dimenzí která má podněty pro více a, těch pacientů. Ale třeba tahle hra, kde využívá 360-stupňové stupňový videa, to znamená, to jsou skutečně nahrávky reálného světa, které ten pacient pozoruje. Negativum toho přístupu je, že sice je to velice realistické, ale nemůže interagovat. Prostě on se na to jenom dívá nic s ním dělá. Takže právě proto my vlastně v našem rozpředí, i když nepoužíváme dokonalý realistický model, ale používáme vlastně model nějakého virtuálního domu, ve kterém vlastně s terapií exkluzičně pracujeme. A v tom domě se vlastně schovává spousta podnětů, či už v něm nebo v jeho okolí, se kterými ten pacient může pracovat a na které reaguje. A máme zhruba řekněme 50 podniků, díky kterým už dokážeme vlastně skorou každého pacienta vytipovat něco, s čím pracovat můžeme. A samozřejmě účelem toho je, aby se ten pacient naučil, jak vlastně a, tuhle techniku využívat a pak ji přenášel do toho reálného prostoru, protože bez toho by to samozřejmě nedávalo smysl. Takže naučit se něco ve virtuálním prostoru a tím skončit, tak to nebude mít žádné účine. Takže tady máte ukázky z jednotlivých dimenzí, takže jak jsem zmiňovala, no. tak jsou tam diverze a teda podněty pro kontaminace a, čištění, a pro obavy a zublížení nebo potřeby levněné ne, kontroly, symetrie, ale také hromadění, přestože teda už, jak jsem zmiňovala, tak je to sebestačná kategorie kompulsivních poruch, tak i tyhle pacienti se už u nás léčí. No a my samozřejmě u nich sledujeme celou řadu um, příznaků, chování, jakou mají úzkost. Sledujeme samozřejmě i to, jak během té expoziční terapie na to reagují, a oni vlastně hodnotí to samotné prostředí, jednotlivé podněty. No a samozřejmě nás zajímají i takové charakteristiky, které jsou vlastně trošku divné a které nesouvisí s tou nemocí, a to je takzvaná virtuální prezence nebo vlastně ta. To pocit přítomnosti nebo ponoření se do toho virtuálního prostoru, protože se ukazuje, že to může vlastně zvyšovat účinnost té terapie, pokud se ten člověk fakt s s tím prostředím a chápe a nebo má pocit, že je jeho součástí a že se tam skutečně nachází interaktivní objekty. No a pak se ještě vyhodnocuje tzv. kybernevolnost nebo vlastně protože se nám třeba s těch dělá špatně. To se samozřejmě může stát, u některých klientů se to vyskytuje, ale je to poměrně vzácné a je to spíš dáno a to teda nedokonalostí té aparatury, ale využíváme poměrně pokročilé virtuální brýle, které tenhle problém vlastně omezují tím, že aktivní pohyb se skutečně promítá do toho virtuálního prostoru. Ale přesto to musíme sledovat, protože samozřejmě pokud se pacientovi z toho dělá celou dobu špatně, tak mu to asi teda moc takže potřebujeme no vidět. A my samozřejmě sledujeme u těch našich předmětů, nebo se snažíme nějakým způsobem je validovat, aby skutečně ta terapia měla nějaký základ, na které může stavět. No a testovali jsme si vlastně už skupinu, a dnes teda je ta skupina ještě větší, ale tady, má, tady máme 26 pacientů. A zdravých kontrol, které nám vyhodnocovaly stejné podněty, je logické, tak se nám zásadně liší v symptomech, obsesích a kompulzích, protože ty se v našich kontrolních subjektech nevyskytují a samozřejmě i v prožívané úzkosti. Takže tím jsme si zkontrolovali, že se skutečně skupiny liší v tom principiálním a tože nemají tady LCD, ale nebo ho mají. No a, a pak jsme jim vlastně dávali celou sadu z uh, různých podnětů. Samozřejmě, jak jsem říkala, využijeme asi 50, ale tedy je výběr uh, z každé vlastně sady podmětů a všech, prosím, na teda jeden podnět týkající se hromadění, uh, které nám vlastně ty klienti měly hodnotit a měli říct, jak moc silné emoce u vyvolávají, jakou teda nepohodu nebo úzkost uh, provokují a zároveň, jak mají silnou potřebu buď s tím něco provést, provést nějakou kompulzi a nebo si jim vyjde. No a, a tady už máme důsledek, teda srovnání zdravé skupiny a, s pacienty OCD. A to, co tady můžete vidět, je vlastně kumulativní skóre. takže máme 10 podnětů, každý můžeme hodnotit na škále 0 až 5, takže můžeme dosahovat skóre až 50, ale i 0. A vidíte, že nedá se říct, že by vlastně zdraví kontrola vůbec nic nevadilo. Něco je může trošičku málo vadit, ale ten celkový skoro vlastně odpovídá zhruba tomu, hodnotit hodnotí ty podněty na jedničku nebo na boji. Pod tímto pacientů vidíte, že ta variabilita je obrovská. Je jasné, že teda tyhle dvě skupiny se jasně liší, ale tedy pacienti reagují zásadně víc. Ale nemůžeme říct, že reagují na všechno. A tahle variabilita je právě na tím, že my máme v té skupině zhruba polovinu čističů zhruba polovinu kontrolorů a jenom zopár specifických simetrů nebo a, horderů, teda hromadíčů. A z toho věcí vyplývá, že někdo třeba reaguje na žádný podnět nebo jenom jeden, a někdo reaguje naopak na celou sadu podmětů, protože se u něj jedná o kombinované dimenze, což není teda vůbec vzácné, kde se nám zkombinují pacienti, kteří mají potřebu očištění a to do symetrii, anebo naopak potřebu kontroly a do toho vadí nepořádek, protože všechno musí uspořádovat a tak dále, protože je tam ta praciznost, se kterou všem všemu přistupují. No a samozřejmě tahle variabilita se zrkadluje a pak i v tom, jak ty podněty hodnotí, ale pro nás je teda důležité, že na jednotlivé podněty a ty správné, na které reagovat, a my už teda používáme tuhle techniku jako experimentální a přístup, kde vlastně v, v rámci komplexního programu a pacienti zároveň teda podstupují a virtuální expozice, pokud pro ně samozřejmě najednou předměty, což dneska už teda asi stelněřně stává, že bychom nenašli, až na ty pacienty, u kterých víme, že teda se jedná o teda ty čisté obsese, to znamená, že všechny ty jejich mentální akty jsou a vlastně čistě v mysli, a nemůžeme úplně teda sledovat, vyvoláme nějaké konkluze, nebo ty vlastně podněty, které potřebují ty spouštět, jsou velice specifické, vázené třeba na nějaký sociální kontext, nebo situaci, které prostě v tomhle nemáme. No a tady už můžete vidět příklad, kde třeba zvyšujeme intenzitu, protože logicky, jako u expuziční terapie nebo tak i tady samozřejmě intenzita postupně narůstá, protože pokud bychom vlastně ta pacienta postavili rovnou do toho nejhoršího, tak rovnou odejde a už se nevrátí do těch takže musíme začít velice ústupně, třeba začínáme s tím, že třeba si něčeho důtějme s rukavicemi až pak teda ta má prasějice. I když je to všechno virtuální realita a v zásadě by to nemělo vadit. tak u velké části pacientů se stává právě to, že ta ochota vůbec něco takového zkusit, to zhnusení třeba je tak velké, že ani v tom virtuálním prostoru to nejsou ochotní udělat bez nějaké ochrany, anebo okamžitě umýt ruk a tak dále. No a tady už vidíte ukázku toho našeho prostředí, aby se dokázali představit tu komplexnost, která teda by byla budovaná asi tři roky, my můžeme vybírat z různých těch dimenzí a ještě si tam vybrat teda konkrétní podněty a nebo celou stavu údra, myslím s tím pracujeme, a samozřejmě i protože mnohdy třeba kontaminace souvisí s nějakým zvířetem, které v tom domácnosti nebo a v tom domě žije, takže třeba za kvělou vám i králíky, ale pak samozřejmě tuhle aplikaci využíváme třeba i u nějakých specifických fóbií, takže taková to postupně narodila. No a tady už máte a ukázku rozkojící intenzitě podmětů, takže jenom si zvedzíme počkupat, jak to vlastně v tom domečku vypadá, takže vidíte, takový tak trošku chaotický průchod, protože když to někdo nahrává, tak mu to už moc nejde. A nejde to teda ukázka pacienta, ale experimentátora, který proježdí tím těm prostředím, aby vám něco ukázal a vidíte, že je tam obrovské množství podmětů, od rozbitých věcí, rozházaných věcí, ale stále ta intenzita intenzita taková minimální, jo, že tam v podstatě nic není ale už jsme třeba prostě a, a tak dále, takže ty podměty můžou být různé. A schváleni jsme tady to zaplit všechno, ale na ale... Tak a vidíte prostě, že vůbec se tam zorientovali, kdybychom pustili úplně všechno, je tím nemožné. No a tady se to zhorší, jo? Tak, když To samozřejmě neděláme v průběhu, to děláme na začátku, než ten člověk vstoupí do toho prostředí, aby se na od ale nicméně, když je už na to připravený se to zhoršuje a tenhle pán teda, který vypadá jako pili, a a to je tomu pohledu, a, tak a tam sedí buď on, nebo žena, nebo dítě, které třeba něco jí za tím, co publížují. Jsou připináčky a střepiny a tak dále, a to může samozřejmě a, být simulem pro kontroly. No a tady už máte třeba ukázky toho, se vším, čím vším třeba můžeme pracovat o kontaminaci, kde se pracuje nejen s biologickými a krví a masem a tak dále, ale samozřejmě v a třeba i to, že vstoupíte do domácnosti a neumějete si i nohy, tak to samozřejmě dělá nepořádek a tak dále. No tady vám už ukážu jenom to, že je samozřejmě pro nás důležité umožnit tomu člověku úplně na začátku, interagovat prostředím, prostředí a třeba si umět ruce. Protože pokud bychom mu neumožnili vlastně tenhle akt, tak on vlastně ta účinnost toho, že my mu v tom pak zabráníme, je jiná, jiná než když uvidíš, že tam ta možnost je ale on tam Takže s tím samozřejmě pracujeme taky. No a tady u na ukázku, ještě teda nějaká zvířátka, která mají význam i pro celé pacienty, na pro specifické fobie, i proto, že třeba některé pacienty, tak setkáváme se třeba totiž s tím, teď to asi neslyšíte, protože tam není zaplý zvuch, ale vzadu dávkají ještě slepice, takže naší vajíčka, vajíčka jsou špinavá, že? takže ty pak musíte ukládat do lednice, nebo si je uvařit anebo pohladit králika, který je špinavý, a samozřejmě padouky a pavučiny zase evokují ten nepořádek, jo? takže samozřejmě tyhle podněty můžou mít ten doplňkový charakter, anebo se používají u pacientů, kteří skutečně reagují na velice specifický podnět, třeba velice typicky ty vajíčka, ty slopice, tak jsou častým podnětem u někoho, když žije na dědině teda na nějaké hřicí a setkává se s tím a vlastně si vytestoval tuhle agresi. Takže s tím se třeba může pracovat. No a tady pacientů když vlastně blížíme k závěru a doufám, že moc nepro, neprotahuji, protože vůbec na to všechno chvíli a, a to, co tady vidíte, na no, nahoře, je vlastně ukázka teda pacienta, který skutečně přichází jednoduchého podnětu, byl tam se na podlahu a on to teda může na začátku uklidit, ale tak bychom mu v tom samozřejmě nějakým způsobem zabránili. Takže tady je to skutečně jenom tak úplně základní iniciální vlastně se, kterým začínáme. Naopak tady na pravé teď tam vidíte pacienta, který a, postupně a vlastně prochází domácností, celou dobu nám říká, že je to nerealistické, že působí. ale tak se všechno vyzkouší, ono je to přes že? takže ono je jedno všechno zapínat. No a tato pacient je kontrolor a reaguje právě na podněty spojené s tím, že by třeba někde mohlo hořet a tak dále. Takže on schválně ten instruoval, aby si zapol krk, aby si zapol plynový sporák. Má ten si všechno zkoušet a zjistit, zda to skutečně hoří, zda když tam něco položí, tak to hoří, zda to teda něco vůbec dělá, Takže to za chvilku vyjde a všechno provede. A pak na konci vám ukážu teda toho videa, co se stane po tom, co teda mu řekneme, aby vyšel ven a něco teda vyzvednu, protože přišla nějaká zásilka. No on, my ho vymkneme, takže on se nemůže vrátit. Jaká je pak teda jeho reakce na to, že bude na to testování? Jaká bude jeho reakce na to, když teda se nemůže vrátit? Tam je to teda střížené, protože on už za ven čeká asi tři minuty. A prvně se dívat přes okno, zda ten krk se prostě neruší, že tam to není požár. A to přesto, že nám celý čas říká, že to na některé vůbec nefunguje. A to teď se paradoxně u těch odseté pacientů narosil od fobíku. Setkáme právě s takovou neschopností odhadnout si vlastně jako akce a vůbec ty emoce. Takže se stává, to, že nám zamočují, že na ně něco funguje a to právě protože už nechtějí přijít znovu. A to, a pak je teda vraci ti lékaři, kterým to pak reportují, úplně jinak než nám, že? A, a nebo a se to stává, že a, někdo na to teda reaguje extrémně, ale vlastně ta emoce doběhne až po tom, co odejde od nás, protože my, my vlastně v aktu zabráníme, On teda to nějak ještě zvládne, pak odejde a pak to teda bublá, že? Protože on si ještě stále na se ještě stále nevykonal prostě tu kontuzi a nos to prostě zhoršuje, takže přijde úplně rozhození na to oddělení a tam to musí řešit. Ale tak to je součástí té terapie. A tady budete víc zase příklad člověka, třeba u kterého už v těch opakovaných a, a expozicích nevyžadujeme jenom to, aby narovnalo obraze, nápadlo jenom se nakřivovat, ještě se na to pak dívat, což je strašné pro někoho protiměrpí a samozřejmě ten nepořádek se zvětšuje a stále se na to jenom dívá, než to může udělat a podobně. No a pak tady máte teda příklad pacientky, která řeší právě ten hoarding, to hromadění věcí, je to teda klientka, která má podobný a ještě horší nepořádek doma, je kravic. Není schopná nic vyhodit a skutečně tí pacienti u nás tak vlastně je vidět, že oni ani ty virtuální objekty nejsou schopni vyhazovat. Je? Oni se musí podívat do té krabice a vytáhnout tohleto, protože to by se jim přece mohlo hodit. A tak jo, si to různě argumentuje, že když už jsou k tomu tlačení, tak třeba za zadumeky, jo, no tohle nádobě s tou žoutou to by se mi vůbec nehodilo do kuchyně, tak já to teda vyhodím. Ale jako musí se vlastně na to podívat a nejhorší pro nich je právě ten stav, jim v tom brání a Musí vyhazovat celou krabice bez toho, abych se do nich podíval. a to je samozřejmě nejhorší, ale, ale děláme to. No a tady ještě zmíním jednu techniku a to je práce s těmi myšlenkami. Protože samozřejmě, jak jsem zmiňvala, máme pacienty, na které vůbec jist neposobí, protože si jenom jednou ty svoje myšlenky a je to jako třeba si něco dělat. A je samozřejmě použitelné i pro jiné úzkostné poruchy, ale tady vidíte vlastně ukázku takového strastiplného času. Používá se na to vlastně takové klidné místo, kde tady někdo neruší, tady je to jako o prostor, prostoru, oni se tam posadí, napíšou si ty vlastně a ty pak na ně aby a oni si nemohou nic dělat, když se na to dívat. A to je taky expozice, protože samozřejmě těm myšlenkám se musí vystarovat, protože oni samozřejmě se snaží potlačovat těmi země. A právě tím je nerozebírají, nějakým způsobem vlastně nepatřují s jejich obsahem a tak se to vlastně celé zhoršuje. Takže vlastně technika nám pomáhá to vlastně nějakým způsobem odstartovat. No a samozřejmě je musíme opřes ochlidnit, takže máme i techniky nácí, tralexace a dýchání, takže se samozřejmě taky ve virtuálním prostoru můžou naučit, jak to rozdýchat, když je teda nejvůř, aby teda tu kompulziu naprovedly. Takže my jsme tady tuhle techniku testovali u úzkostních pacientů a ukázali teda, že skutečně dojde ke snížení úzkosti potom, co teda asi 7 nebo 10 minut býchají v tomhle prostředí. Ale samozřejmě u pacientů s OCD je to trošku problematičtější, ale dá se na nich tohle technika použít, využít velice efektivně. No a úplně na závěr, a tím skončím, tak je ČIH. který jsem vám na začátku, aby že zmíním a skutečně to hodně. A to proto, že se vlastně mnoho studií vlastně začalo ukazovat, že u CD pacientů je nějaká přehnaná senzitivita vlastně na nějaké různé typy podnětů, nejen tichových, ale zejména teda u pacientů s kontaminacemi je velice častá právě taková to nadměrné znechucení a vlastně vůbec jako přehnaná reaktivita, zejména na takové podněty, a to teda zejména na nepříjemné všem. A to poměrné čichové vnímání sice je dokladováno v několika studiích, ale zatím to nebylo prozkoumáno velice systematicky, takže ty nálezy jsou různé. Ale zmiňuje se často právě tedy nadměrná reaktivita těch pacientů na čichové podněty a občasně se zmiňuje i souvislost s takzvaným o faktory referenční což je vlastně takový syndrom, kde ta osoba je přesvědčená, že strašně páchne a vadí vlastně všem kolem sebe. A to se taky může samozřejmě u pacientů vyskytnout, i když u nich samozřejmě je to většinou vnitřně zaměřené na externí pachy, které kontroluje, které můžou být vlastně tím spouštičem. A, no a my právě se domníváme, že by vlastně využití těchto čekových podnětů v terapii vlastně mohlo pomoct. A to dokládají jiné vlastně, uh, ukázky z zahraničí, kde třeba tahle studie, která na 200 pacientů běžné populace, vlastně ukázala, že když je v tom virtuálním prostoru, který může být velice realistický, vlastně, uh, do toho je různé pachy, příjemné nebo nepříjemné, tak jenom ty nepříjemné vlastně zvyšují míru prezence, to, to ponoření se do toho virtuálního prostoru. A my právě předpokládáme, že samozřejmě je stejný princip zaplatit i u našich OCD pacientů když tam bude vlastně ten kongruentní podnět, kde když vlastně se setká s nějakou třeba krví, tak to bude vlastně cítit něco, co tomu odpovídá. To znamená, když tam bude teda nějaké překvapení od domácího mazlíčka, tak taky, že cítím něco, co je no? A protože se nám právě stává jako zpětná rozva zejména u těch kontaminantů, ale třeba u těch kontrolorů třeba u toho ohně. Že nám reportují, že jim tam něco chybí a to je právě to, že ona, když něco hoří, tak já bych to měl přece cítit. To znamená to samé, když je něco hodně špinavého nebo čerstvé, tak taky já. Chci, aby tam vlastně něco bylo cítit, protože bez toho to není stoprocentně realistické a my doufáme, že to vlastně zintenzivní tu terapii, pomůže je lépe připravit na tu realitu. Takže máme vlastně už připravenou takovou sadu našich podnětů, kde chceme pracovat právě ve spolupráci s doktorem Havlíčkem, Malenkou, Lovákou a dalšími, kde doufáme, že se nám vlastně podaří tuhle terapii rozšířit o ty čichové podněty a zintenzivnit vůbec vlastně, tu efektivitu kterou to naše a osobní. No a takové plány do budoucna, abyste měli představu, tak samozřejmě validujeme naše podněty, snažíme se hodnotit efektivitu terapie, což zrovna u tedy patentu je strašně komplikovaná. A to právě z toho důvodu, jak jste slyšeli, medikace, kognitivní bihorální terapie a do toho teda ještě obohacení o VR, což samozřejmě komplikuje to kontrolování vlastně těch kontrolních skupin, které teda něco z toho nadělají. A proto teda teďka jsme vlastně si navrhli takový program, kde bychom srovnávali VR terapii terapie k obohacenou, teda terapii KBT s jiným typem VR programu, kde teda budeme dělat zase něco smysluplného, protože to nebylo jen taková pro nic. A tak budeme dělat vlastně trénink kognitivní flexibility, které jste si dneska vlastně vyslepšli, že taky je problematická u OTD A chceme vlastně srovnat, co z toho, na které ty symptomy toho hlavně můžeme vlastně víc nebo méně. No a samozřejmě uh, budeme sledovat i ten chip a doufáme, že to samozřejmě je zintenzivní terapie terapii a sledujeme je nějaké objektivními nástroje, třeba EKGčkem a podobně. Uh, a nebo magnetickou resonanci, Zda ta efektivita té terapie je fakt viditelná i v nějakých fyziologických měřících. Takže to je z moje strany všechno. Já děkuji vám za pozornost a všem kolegům, kteří to nějakým způsobem připěli. A.